Ні, боєць покрутив головою. Якось тільки всіх ніби хочеться приголубити. Він оглянувся чи не сміється, Черниш? Це вам просто боязко, повторив Черниш. Е, не кажіть, упевнено відповів Гай. Мені не боязко. Мені зовсім не боязко. Я товаришу командир відважний. Він знову оглянувся, чи не сміється офіцер не сміявся, повірте моєму слово, я на повнім ходу стрибав з поїзда, деякі боялись, останній раз аж за Варшавою, я тоді собі ногу звихнув, так поляки мене возиком везли від села до села, з рук до рук передавали до самої України, бо вони також ненавидять окупантів. Я вас, товаришу командир, хочу про одне діло просити. Так, на всякий випадок. Адреса ось. Гай квапливо розстебнув гімнастерку і дістав з кишені, пришитої зсередини, маленький, складений в четверо папірець. Озирнувшись, подав його Чернешеві з таким виглядом, наче довіряв йому якусь важливу таємницю. Коли, коли що трапиться, отпишіть їй, будь ласка, більш нема нікого. Літери на папері порозпливались від поту стежачи, як офіцер читає адресу, гай ще більше примружився і говорив далі своєю соромливою делікатністю, якою зворушували щоразу Черниша його селюки бійці. «Напишіть, будьте ласкаві їй, щоб складно, щоб жалібно, хай поплаче!» і додав майже сердито. «Не бійся, не вмре!» Чернишеві хотілося підбадьорити хлопця, але він не знав, як це робиться в таких випадках. «Не турбуйтесь», – тільки сказав він. «Це буде добре». «А я й не турбуюсь», – засміявся, бо я дивно, як раніше. «Чого мені турбуватися? Я не зрадник і не злодій. Поганого я нічого не вчинив. За святе ділою мерти легко. Коли мого брата інших партизанів привезли з лісу пов'язаних і під'їхала без вже під таму шибеницю, щоб їх вішати» то баби всі заголосили, ой, як заголосили. А він поглянув навколо і каже, «Жалко покидати тебе, рідне полісся, і тебе високе, ясне сонце. Але я ні в чому не каюсь». Хурман-поліцай ударив тут по конях і висмикнув з-під нього без старку. «Ні в чому не каюсь», повторив у задумі Гай. «Нема в чому каятись. Славний хлопець. Рушаючи, подумав про бійця черніш. Життя в нього як струмок чистий. Не вогневійки, біла робота. Бренський сам керував підготовкою, віддавав короткі накази обслугам, походжаючи по брустру в зелених легких чобітках, пошитих із плач палатки. Маскувальні сітки з мінометів уже було знято. Бійці носили ящики з мінами, розпаковували гранати і ділилися ними. Запасались патронами. Всі були збуджені й хапливі. Глянувши на Брянського, Черниш остаточно переконався, що сьогодні буде щось особливе. Брянський був якийсь урочистий, інакший, ніж завжди. Застебнутий на всі гудзики, того підтягнутий, чистий, він стояв на бруствері справді, мов соняшник у цвіту. Пильно подивившись на Черниша своїми голубими, як дим очима, Брянський промовив. Знаєш, сьогодні нарешті робота, І повторив. Велика робота, друже. Він мене так розглядає, неначе приміряє, яким я буду в бою, подумав черниш і сказав. Чудово, я зараз йду на спостережний пункт. Ви залишаєтеся з гайдою. Він взяв Черниша під руку і, знизивши голос, говорив йому ніби щось дуже інтимне. Зваж. Тут можливі різні ситуації. Це ж перший бій для багатьох моїх орлів. Може статись, наприклад, що я вимагаю огонь, а противник саме обстрілює, кладе снаряд за снарядом. Хтось, може, і розгубиться, і в нирне, не витримає. Чи він не на мене натякає, подумав Черниш то з таким дій рішуче, блискавично, ніяких відхилень. Крім того, уважно дивись, щоб наводчики, заметушившись, не перебріхували. Щоразу сам перевіряй установки. А взагалі я певен, що все буде добре. Дивись, народ у нас як на підбір. Кожен старається. Самовари надраїли, аж горять. Примітка самовари – умовна назва міномета. І Брянський гукнув. Бінокрід. Ординарець зерно у нього затпиною. Є бінокрід. Потім Брянський покликався гайду, і той підбіг, гупаючи важкими чобітьми. Він теж сьогодні був весь чепорний, святковий, тугий, і відрапортував урочисто по всій формі. Товаришу гвардії старший лейтенант, з вашого наказу гвардії лейтенант, Лишаєшся за мене, не дав йому кінчити Брянський. Єсть за вас. Концерт починається через 50 хвилин. Він узяв у ординарця бінокль і повісив собі на груди. Подав руку Сагайді, і вони за давнім своїм звичаєм, перед небезпечним боєм обнялися рвучко і ніби сердито. Прощаючись з бійцями, які, збившись навколо свого командира, селяко зичили йому щастя, Брянський заспокоював їх. За мене не турбуйтесь, товариші. Я знаю, що зі мною нічого особливого не трапиться. Але ж може зачепити. Зачепити? Зачепити, звичайно, може і взагалі може. Але хіба смерть це найстрашніше? Є, товариші, речі страшніші за смерть? Ганьба. Ганьба перед батьківщиною. Товариші, цього бійтеся більше, ніж в смерті. У кожного з нас є дома або мати, або дружина, або діти, або наречена. Вони дивляться на нас звідти з запруту то дивиться на нас їхніми очима сама наша батьківщина, що доручила нам відстоїти її честь і незалежність. Ви знаєте, якими вона хоче нас бачити? Знаємо, відповіли хором бійці. Добре, я надіюсь. Брянський стрибнув у глибоку траншею, що вела до стрілецьких рот. За ним посунувся з бруствера шовкун з автоматом. Слягою води і плащ палаткою для свого командира. Уже все було готове, обслуги стали на свої місця і завмерли в напруженому чеканні. Здавалось, має бути затемнення сонця. Командири вотнє перевіряють міномети. Жодного пострілу, жодного вибуху. Черниш нетерпляче поглядає на годинник, бійці зосереджені, серйозні як люди, що раптом відчули на собі величезну відповідальність. Від цього вони ніби виросли в своїх власних очах і одразу якось внутрішньо зімкнувшись, затверділи, загострились у напрузі. Черниш оглядається і не бачить уже тих знайомих, то благодушних, то лукаво усміхнених облич, який він звик бачити у своєму взводі. Кожен стоїть замислений, зібраний, му перед смертельно небезпечним стрибком. Велика грізна тиша висить над степом, над залитою сонцем висотою. І раптом, немов десь здалеку, чути несказанно прекрасну музику наче все небо відразу перетворилось у грандіозний блакитний орган і заграло. Катюша! Зашелестіло все небо, незримі хвилі потужних шумів понеслися над головою, загойдалися, шоу, шоу, шоу, заблискало по висоті, загреміло, завалувало димом. І гора ревнула почалось. Мовби інженер увімкнув десь струм, і складний величезний агрегат війни почав працювати рівно і ритмічно. Все тряслось, двигтіло до самих надр. Телефоніст у землянці припав до трубки. Затуливши друге вухо, щоб чути, що передає Брянський спостереженого пункту. Земля щораз відвалювалася зі стелі, падала на столик і телефоністові на голову. Телефоніст не струшував її. Він нічого не чув, крім команд. Сагайда вже захрип, віддаючи команди. До краю збуджений. Він стояв біля входу в землянку з блокнотом у руці, мокрий від поту. Черниш, повторюючи команди на вогневій, кричав, що сили, але обслуги, хоч були поряд, ледве чули його за суцільним гуркотом. Труби мінометів уже розпеклися так, що не можна було торкнутися рукою. Земля гула, тріцкала то в тому, що в іншому місці. Із неї виривалися грім і пломінь, змішані з чадом. Гази сповнили повітря, і гірко було дихати, а Черниш передавав і передавав короткі цифри, які йому хотілось співати. Стрункими пружними клинцями пішла авіація, розгортаючись над дотами. У цей момент черниш більше, ніж будь-коли. Був гордий з того, що він є сином такої могутної держави. Списався, що уральський метал рве, трясає перед ним дворожі укріплення, що снаряди гвардійських мінометів летять і летять десь. Європи, червоних своїх боровісників, визволення близьке. Пострілів не було. Було єдине гоготання землі і неба, серед якого виокремлювались тільки вибухи авіабомб, наче з гуркотом обвалювались височенні фортеці. В голові безперервно гуло, дзвеніло, як після міцного, але не болючого удару. Черниш не міг стримати себе, щоб раз у раз не виглядати за насип. Висоти не було. Вона зникла. Від вершини і до самої підошви перетворилася на веруючу клубливу туманність. Раптом небо пронизливо засвистіло. Свист з неймовірною швидкістю наближався, летів, як здавалося Чернишеві, прямо на нього. Але йому було зовсім не страшно. Взагалі все, що робилося навкруги в цьому гаремучому хаосі, його не лякало і сприймалося ним досі, скоріше, не як війна, а як стихійне якесь явище, як, приміром, землетрус чи смерч в азіатських пустинях. Те, що свистіло вгорі, з розгону шугнуло в грунт, сухо крякнуло, і гаряча суха хвиля газів забила Чернашеві дихання. Кинуло геть, і він нещувся сам, як опинився в траншеї, приглушений ударом, поставлений майже навкарячки. Як це сталося? Він озирнувся, Чи ніхто не сміється? Але навпаки почув чийсь тривожений голос. Не поранило? Чи не поранило? Хіба його могло б поранити? Отак От просто. І з креготом полетіли гнуті рейки, знову гряк, знову гірко, нічим дихнути. І все-таки він весь час машинально чув те, що йому було треба. І коли третій міномет раптом замовк, вухо Черниша одразу вловило це. Він кинувся в третю ячейку. Заряджаючи, Роман Блаженко, уже літній боєць стояв на одному коліні біля міномета на глинистій землі, а його молодший брат Денис, командир обслуги, легко і вміло стягував з нього сирочку. У Романа було красиве тіло, розвинуте, біле, м'язисте, значно молодше за його порізане глибокими зморшками обличчя.